По виїзді Германа вона так і застила на своїй Софі. Ніякі думки не ворушились в її голові, тільки сльози плили. Весь світ ще для неї, світло померкло, люди вимерли. Вона чула тільки скім'ячий, ненастанний біль у серці. Нараз вона зірвалась і задрижала цілим тілом. Що це такого? Що за шум? Що за стук? За говір долетів до неї. Вона заперла в собі дух і прислуховувалась. Говір при вході. Голос служниці, котра, немов свариться з кимось, не пускає до покою. Другий голос, різкий і гнівний. Стук, немов поваленого на землі чоловіка, тріск дверми. Тупить кроків по покоях, ближче, чим раз ближче. Ах, це він! «Се мій син, це мій готліп!» – скрикнула Ривка і кинулась із дверям назустріч. В тій хвилі отворилися двері, пхнуті сильною рукою, і перед нею став зачорнений в пошарпаних чорних шматах вуглярчук. Ривка мимоволі скрикнула і проднулася взад. Муглярчук глядів на неї гнівними великими очима, з котрих блискала лютість і ненавість. «А що, пізнаєш мене?» – проговорив він різко, і в тій хвилі ривка, мов безумна, кинулася до нього, почала стискати і цілувати його лице, очі, руки, плачучи й сміючись. «Так все-таки ти, то я не помилилася. Боже, ти живий, ти здоров, а я вже мало не вмерла. Синочку мій, коханий мій, ти живий, живий!» Викрикам не було кінця. Ривка потягла Вуглярчука на софу і не випускала обнять, поки він сам не вирвався. Поперед цього, чуючи кроки надходячої служниці, він замкнув двері і, обертаючися до матері, сказав, «Накажи тій проклятій Малпі, най сейде до чорта, бо її розіб'ю її пустий череп, як ми сей час живіться, не вступиться». Ривка, послушна синові, наказала крізь замкнені двері служниці, щоб йшла до кухні і не виходила, аж її закличе. А відтак почала знову обнімати і пестити сина, не зводячи на хвилю очей з його надутого, замурзаного лиця. «Мій синочку», – почала вона, – «що це з тобою? Що ти зробив?» І вона почала обзирати його з виразом безконечного жалю. Немовся в Бога, одіж була смертельною раною на його тілі. «Ага, а ви думали, що я так і до смерті буду терпіти у того проклятого купця?» – крикнув Готліб, тупаючи за злості ногами і вириваючись з обнять матері. «Ви гадали, що я не посмію мати свою волю? Ага!» «Але золотко моє, хто так гадав?» – скрикнула Ривка. «То хіба той нелюдь твій отець так гадав? А ти – ні!» «Я? Господи! Синочку, я би крові своєї не жалувала для тебе. Кілько я наговорилася йому. А він куди поїхав?» – перервав її Готліп. «Та до Львова шукати за тобою!» «А так, – сказав Готліп з усміхом вдоволення, – то найжеся шукає!» «Але як же ти прибув сюди, голубчику?» «Як? Не видиш? З вуглярами, що вертали зо Львова». «Бідна моя дитиночка!» – скрикнула ривка. «Та й ти з ними їхав цілу дорогу, то ти мусив назнатися біди, господи!» «Але швидко скинь тото -то паскудство з себе! Я кажу принести води, обмийся, переберися!» «Я вже тебе не пущу, не позволю, щоби той нелюд візься назад. Ні, нікуди. Скидай, любчику, ту ту нечість, скидай. Я зараз піду найти для тебе чисте шмаття. А ти голоден, правда?» – почекай, я закличу служницю. І вона встала, щоб задзвонити, але готлі силомідь затримав її. «Дай спокій, не треба», – сказав він коротко. «Але чому ж, синочку? Та чинь же так не будеш?» «Ага, ти гадала, – сказав Готліп, стаючи перед нею, – що я на то тільки вирвався з Львова в тих лахах, на то тільки плівся з вуглярами п'ятнадцять миль, щоби скоро сюди знов датися вам в руки, датися заперти в яку там клітку та ще на додаток слухати ваш крик та ваші науки. О, не буде того!» Але синку скрикнула блідіючий дрижачий з тривоги ривка, що ж ти хочеш робити? Не бійся, тут дома я за тебе стою, ніхто тобі нічого не вдіє. Не потребую твого стояння, я сам собі за себе постою. Але що ж ти будеш діяти? Буду собі жити, як сам захочу, без вашої опіки. Господи, та ж я ти не бороню, і дома жити, як сам хочеш». Ага, не борониш. А лиш вийду де, забавлюся. Зараз питання плачить, чорт знаєш що. Не потребую того. А ще як він приїде, о, то б би я виграв. Ривку щось немов за серце стисло на то ті слова. Вона чула, що син не любить її, не терпить її пестощів, і теє почуття навело на неї страх». Немов тій хвилі стратила сина другий раз, і вже навсігди. Вона недвижно сиділа на Софі, не зводячи з нього очей, але не могла й слова сказати. «Дай ми грошей, я собі потрафлю сам жити на свою руку», – сказав Готліп, незважаючи на її чуття. «Але де ж ти підеш? Тобі нічого до того. Я знаю, що тебе зараз сказала йому, скоро приїде». А він би казав мене шандарами привезти. Але ж Богом клянуся, що не скажу. Ну, то я й тобі не скажу, на що маєш знати. Давай гроші. Ривка встала і отворила бюрку, але грошей у неї не було ніколи много. В бюрку найшли тільки 50 ринських і подала їх мовчки Готлібові. Та що то-то, сказав він, обертаючи в руках банкнот. «Жебракові якось даєш, що, що?» «Більше не маю, синочку. Дивися сам». Він зазирнув до б'юрка, перерив у нім усе, а не найшовши більше грошей, сказав. «Ну, на і так. За кілька день вистарайся більше». «То прийдеш?» – спитала мати радісно. «Буду вийдіти. Як його не буде, то прийду. А ні, то пришлю кого. Як покаже від мене знак...» то даймо гроші в запечатаній паці, Але пам'ятайся. І тут Готліб грізно зніс перед нею кулаки. Нікому, а мені, не кажи ані слова. Нікому? Нікому. І то ти наказую. Ані йому, ані слугам, нікому. Най ніхто в Дрогобичі не знає про мене. Хочу, щоб мені хто не докучав. А як скажеш кому, то пам'ятай собі. Але ж, синочку... Тут тебе виділа служниця, то та мавпа. Скажи, що післанець від кого або що, скажи, що хочеш лише омні, ані слова. А якби він дізнався, що я живий і ту приходжу, або якби хто слідив мене або що, то пам'ятай собі, такого вам нароблю лиха, що й не спам'ятаєтеся. Хочу жити собі на свою руку та й годі». «Боже мій! – скрикнула Ривка, заламуючи руки. – Доки ж так будеш жити, доки меніся скоче!» І з тими словами Готліб підійшов до вікна, отворив його немов, хотячи поглянути в сад, і в одній хвилі скочив вікном на двір. Ривка зірвалася, скрикнула, підбігла до вікна, але Готліба вже й сліду не було. Тільки високі лопухи в саді шевелілися, немов щось тихо між собою шепочучи. В тій хвилі вбігла служниця, бліда і залякана, до покою обід й почала кричати «Пані, пані!» Ривка живо отямилась і отворила двері. «Пані, що вам такого? Ви кричали, кликали мене!» «Я? Тебе? Коли?» – питала Ривка, почервонівши, мов, грань. «Та тепер мені здалося, що пані кричали. То у твоїй дурній голові кричало малпо якась. Марш до кухні! Чи я те не казала, аж тоді приходити, коли я закличу?» «Але мені здалося, що м'я пані кличуть!» – несміло закинула служниця. «Марш до кухні, коли ти кажу!» – крикнула Ривка. «І най ти на другий раз не здається нічого! Розумієш?»